יונה, פרק ג' ויהי דבר אדוני אל יונה שנית למור קום, לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה, וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר, עוד ארבעים יום וננוה נהפכת. ויאמינו אנשי ננוה באלוהים, ויקרעו צום, וילבשו סקים, מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך ננוה, ויקום מקיסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האתר, ויזעק, ויאמר בן ינבה. מטעם המלך וגדוליו, למור, האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יטעמו מאומה, אל ירעו, ומים, אל יישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו, ולא נובד. ויר האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה.